Suraya Shirin Hadisi ya Ibrahimu na Abimaliki Ibrahim alawa vale ako kenti Aende mkabala wanegebu afanya makazi yae baina kadeshi na shuri sayo aja akenti hamuda gerari Ibrahim arongoa amba umtumshe wae sarade mwananya basi Abimaliki mfalume wa gerari a veleha wantu wa sara de wakati ya para huku mwezimu ngu amvenusia abi maliki harimanzozi amambia haivo amrengabeniwo usendaki hasibabu yahe mana uo mtu mse aliona mtu Abimaliki kaka maliki kaka ambambara ha, amjibu amjibu mungu hahurongoa mola Aliwani ya kamili sani akamilijavokanaka yahukosa wae wayahede anambia amba ogwenunu de mwananya na wae ogwenunu de akubadi waya yahe amba Ibrahim de mwananya basi wa mitafanya ntongo hiyo hafikira zapeu bila ukinyume. wakati ule mwezi mungu arudi amwambia hari mwa zile. wami wajau Nisijua fete amba kwafanya ntongo hiyo hafikira zapewa Tihuzi amakusudi ile usijewa jewanens Iyo de mana tsahulisha wambamba Basi avasani muregese mtumsheo ham tumewahe maana tumewahe wae mtume Acho umilia Mungu ile upare uyens Benahika kwa mregeza. Jua ambabila kautofa wawe na waho wonsi pia. Abimaliki ahimi na subrihima toshida airiwa kurubifuni wahe hewonti, aja awambia pia izintongozile Saiyo wantu wale mani na tsi dzodziru amwiri maliki ibrahim aja amambia afawawe ntongo intini warifanyayo Sa joali ko sana salo atawani tonge sa waminanti yangura ko je fanya dhambi di boavu mauri de lin Uni fanyazi trendo ka Ibrahim ukawanzimu intini atawafanya namnaini Ibrahim amjibu na ko jambia amba kawasi ntji jovani amrio mwezi mungu na natola wa hasibabu ya mtumshe wangu. Nazizo na kweli ambabwe ni uo, wae mwana yangu, maana batumoza amdza, amza, yode imana aza arinde mtumshe wangu. Wakati mwezi mungu anivele hava mbali na ahali yangu, timwa mbiasa, ze mazini. vahanu vonde silito endjao, rongo amba wami mimwana nyanu. Wakati ule abimaliki arengema gondi mbuzi na nyombe warumwa baba na wantu mama amumbao Ibrahim. Saiyo amregezea Ibrahim mtumshewa Sara. Abimaliki arongo atena angalia intiangu yangu ihubuli ai milongo. Enda wakati vanu vonti watamani. Wakati wo amwambia wajau Nesisimumba mananya hoturutu alfu za fedha iyo mbeli yoyitokade yanlambeliza 121 watiovamojana wawe dalili amba wawe kusina halatu jula ntongo hijiri. hasibabu ya sizwe za kamwi ya sara rabi azia zinzao za zomtumshewa abimaliki na wantu washe wa wantu pia wa kwensina wae. sayo ibrahim amumia mungu na mwezi Mungu amparisa shikali abimaliki, maliki wae na warumu abure wahe atawajawa paranzau